Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdullillahi rabbil alamin Ossalatu, ossalamu ala Rasulna Muhammadu, ala ahlihi, o ashabi Omen tebiahum bi ihsan ila jomiddin Allahu njallahu ala falendarojmë dhe vetëm për ti ndim dhe fali kërkojmë Vajdojmë dhe më tutje sëdë më atë që kam betur nga uhtëtimi i botës ahiretet Të nëro lezër gjatë këti uhtëtimi kemi pasë rrasën që të mihemi me ngjarje edhe rrëllime shumë interesante për të sot na kanë kaluar Allahu xhalleu ala edhe pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Andaj kemi kuptuar se jeta kësaj bote është jete e shkurtër. Dhe njerëzit në jetën e kësaj bote kanë ardhmë në një mision. Kan ardhmë këtu botë ta kryejnë një rol caktuar dhe në bazë të këtij roli dhe misioni nesër tek Allahu xhalleu ala do të japin llogarinë. Këmi firmando Gjuda sosa ajo më kuriozuria dhe më e rëndësishme nga ç'i njeriu duhet ta mbledh jetën e kësaj bote është puna e mirë. Dhe ajo kuriozuri dhe më e rëndësishme që duhet të ruhet përsoj është mëkati dhe shkelja kufive të Zotit. Dhe kjo është të tëra ajo që e bën interesante këtë jetë dhe na shpjegon edhe arsyeën e ardhjes tonë në jetën e kësaj bote. Normalisht njerëzimi dhe njeriu është krijese Allahot ato gjallë i cili bën punt mira por edhe gabon dhe bën punt liga Andaj pendimi është taj që i fshilë në katët por edhe në në tjetër Allahot gjellëvola për të nëndihmuar që ta kem më leht nesër mundëson që të kalojme për faza të ndryshme të pastrimit ku njerëzit pastrohen Andaj gjdo sprov, gjdo fatketsi Gjdo vështërsi që njëri për të njëtë në kësaj bote dhe e kalon si duhet provimin me durim dhe përkushtim dhe i Zotit, është pastrim për te, është pastrim nga mëkatët, pastrim nga gjdo vejë për apo fjarë e likë që a i ka karante. Pasë e gjithashtut edhe ajo që e pret në uthimin e botës tjetër, dhe të të qofën nga vështërsi të caktuara e kështëmërat, edhe ato për besimtarin janë, janë pastrimë. Dheri sa të përfundan kjo uthtim dhe njerëzit të vinë dheri të këtë cako përfundimtar E që është zjarë i gjëhnimet apo shpërbimit me gjennet Prandaj, ne kemi arrit dheri të këtë fundi i uthtimit ton Dhe kemi arrit dheri të këtë kjo përfundim që njerëzit do të ndahen pikrisht e kjo pik Dhe ndarja Nuk bëhet në asë një bazë që të përrecen e bazë të vepërve të gjithokujtë Gjehnimi është përfundimi i njerëzve të ligë Përfundimi i njerëzve të këshi Allahu Gjelle Waala nuk i ka kryu njerëzit për t'i denuar Për endaj pejgamberi sasë e më thot Kullu ummeti e të këllu në gjennet e illa mën eba Të gjithë dhëtë fu të një gjennet Por veç ato ata që refuzojnë, nuk donë më shkund xhenet. Refuzon me, me punët ti, ti, ti e tij, refuzon me fjalët e tij, refuzon me çdrymën e besimin e tij e këtu më radh. Dhe kjo kemë kuptuar se Allahu xhallahu ala na ess na ka krijuar për, në për të na begatuar. Për çfarë tu bëjmë kriminalëve, çfarë tu bëjmë rebelëve, çfarë tu bëjmë mohusve? Prandaj drejsi Allahu xhallahu ala duhet të duhet të shpihet në vendin e saj. Dhe sot do të të të lasë në pikat e shkurtra Dhe do të jetë një hyrje për gjëhnimin e që do të vazhdoj Të flasë me dhe në takime të arshme me lejnë allatë të manuar Kur bje fjole për gjëhnimin Atër duhet të kemi parasysht tri gjela kryesore të njërë allazërë E para është se gjëhnimi është një vend që egzistanë realishtë Të cilin Allahu Gjellewale ka kryuar ku njerëzit dënohen në bas të veprove të tyra. është ven i zjardë dhe aty janë përmandu në Kur'an do tëtë forma të ndryshme të dënimit, varsisht nga veprat dhe krime që i ka bërë një rio. Në shumë venën Kur'an, Allah u gjallewale e përmand gjehnimin. Dhe kërë me kuptu së është realisht dhe egzistan në mënyrë reale, nuk është imaginat, asë nuk është një formë e caktuar e friksimit, si kur që ndoshtani nga njerë i friksojmë fëmije tonë me di që nuk egzistan. Nga njerë i friksojmë një konë me di qëka nuk egzistan e realisht, por e friksojmë që të ndonë nga një vepremi i pahisëm. E gjëhnimi nuk është kështu, a i realisht egzistan. Realisht është zjarë, që Zotë Gjellore ka kryuar përderimin e njërëve të saktuar. Askush nuk përfundan në gjëhënem përderitësishtë. Jo këni pasë e sa procesës nga rinjë gjallët dirit e zjarët, sa fazët e sa pastrimje, sa matja, sa lëgaritja, sa fletushka, gjitha këtu. E gjitha këtu në që dështan njëri ju edhe nuk kalan për ime cidu edhe nuk pasruat, atër pa dushim se përfundimit e tilëve është zjarë i gjëhënemit Allah në ruajtë. E dyta që duhet ta kemi parazys për gjenimin është se krasa që e gjithëstan realisht është sa aj është tash më i kryuar, tash është taj nuk do të kryuar ditë në gjykimit pa po Allah o gjellat tash më ka kryuar dhe për këtë ka shumë argumente qofë në Koran qofë në ditët për e gamberit sërë Allahu Aleyhu Sallam në nuk e dim vendodh në ti apo por e dim sa aj tash më e gjithëstan dhe pike e atëri që katë për me gjithënimin është Se aje është i përjetëshëm Kur nuk do të fikët Nuk do të fikët zjarë i ti asë një herë Allah në ruajt Dhe në mundësof që Asë mështë të prejkim në te E lere më që të zgjata që në një minjon në te Në gjuhën në arabet Në rëllëzër është një regullë interesant Thonë kështo Një Emr I caktuar që ka Më shumë se një emr të im Atërë shumësia e emërtimeve Të një emër i apë me kuptu Rëndësine modët që e kaj Përshamul Të ka rabët deveja Ka qenë Shumë rëndësishme apo? Dhe është burim i, i jetesis Përndaj edhe ka shumë emëna Vashën ka funksione që i ka kërë Ka shumë emëna Gjithashtu edhe dhe dhisa emërtime tira E në basë të kësaj Allah u gjallohore edhe E ka emërtuar gjehenimin me shumë emëna Për të reguar Se duhet me i kushtu vëmendja Dhe o shumë rëndësëshëm Dhe në basë të edhe denimit Edhe asaj që gjindë të tje Allahu Gjellore ka mërtuar gjehenime Emri më ishquar I këti vendi është gjehenlem E qka është gjehenlem në gjuhën në rabë Vien nga fjolat gjehem Që i vien Dhe tëtë një vend Kudir dhe të hidrimi Dhe një ven i të mërshëm Dhe gjithashtu Fjala Gjehennem ka kuptimin e një Erësire të të mërshme Përndhe e kamarajme në Gjehennem Në bastë të mërreve që ndodhë në ty Në bastë friksimeve që ndodhë në ty E kamarajme në Gjehennem Në bastë dhe tëtë Ashpërsis Që e prejtuin banor të ati ven Allah o thot Jo me ju dhe une ilanari Gjehenneme dha a a det kur do të i dhauna do të hudhan do të shtyhen për në xehannam Allah e ka quajtur xehannam Amri dytë i xehaneve është Allah o thot kella inaha la dha naza'at al shawa E ka thut Allah që la dha e çka është la dha Amri xehaneve la dha la dha në gjunë raba janë copa të zjarrit apo Që këtë godasin, djegin Andaj kështë dhe gjenimi Allah në ruajt, ka cupat të zjarta Që godet me te Ata që dënuhun e te Për ndaj në bastë Këtive primi e ka marrë Edhe emrin levar Teter emrin i gjenimi Cili është Quat edhe hutame Sikur se ka përmanë Allah gjenlevarë në surrë Apo hutame E qka është hutame Hatëm në gjurë në rapë ose tahtim I thotë kërdiqka e then dhe e grimcen dhe e copten Andaj edhe kjo është një sinjal Për mënyrën e dënimit që përjetohet në gjëhënem Allah unë arrujt Dhe thotë, coptohet, kur coptohet? Filimesht, coptohet vend, dhe thejet kërënaria e pavend Dhe kryenetsia e njëriut Njëriut kërën këtë bot është kryeneqë as nuk ja thën kryenëcinë e tij dhe mendimposi nuk ja thon as argumente, as faktet, as provat, nuk thot. Mbetet kryenësi. Madje ka një erë që sa më tepër i shfaqë argumentet, më shumë i shfaqet mendjemadhësia. Sa më tepër i shfaqë argumentet, më shumë i shfaqet kryenësi. Dhe nuk e thën kët kryenësi ti për atë asaj që quhet që al-hutba. Jehenim ja thën mendjemadhsin, andaj në xhenem të gjithë an të poshtuam. Jënë të nënqmum Ska më ndjema në gjëhenem Nuk ka kërën e në gjëhenem nuk, nuk ka në gjëhenem Unë jëmë vetja ime Ska kështu Ua thënë tërkët Kërën e të rajshme Tërkët më ndjema dhësi Kërën e si ua thënë Gjëhenim Gjështu hutëme Mund të këtë marë emrin Se atje Thehen ëndrat e rajshme Apo? Njëri të nëndra Sikur se Përmend Allahu xhallahu ta'ala për donjë njerëz në Kur'an, kanë mohu, kanë bokaç, ka thon, "Wa la in ruditu ila rabbi," edhe nëse nduhet të morin gjallë, unë besoj që kanë mund gjallë, po atë ndurin gjallë, janë pat mirë këme pas. Sepo ondër, shpresë e kot, jeton në imagjinata. Qysh ki më jetë mirë kur ke bokaç? Ku ke patë kështu? Qysh ki mundsi të karrosh frut të mirë kur të se ke bjedh fare? Si ndodh kjo? Ata njerëz vetëm në për ondër në imagjinata bën kaç bën zullum shkil drejtë të tërëve ua, ua uzurpon padrej pasurin mastran ran ekspero dhe në fund thot unë kam zemrën e mirë unë kam shkuën xhenetav e pai ka kë ondër ku pai ka ku e kibozën andaj huta ma ua than kë ondra apo ua than kë shpresat kota dhe huta me dhe than se do të jesh i fuqishëm Apo i qëdru no <coughs> shumë so Nuk ka mundësi të i përballaj Zjarët e gjahremit Gjithashtë nga emrat e gjahremit është Esseir është përmen në shumërën në kuran Esseir, qëka është esseir Esseir është Në të të të zjarë i ndezur fërt E sa është i ndezur në kjo zjarë Nuk e dim Po ne ka përmen në pegamberi Sallallahu a të salem Një shambull për ta parafruar kuptimin e kësaj ndezje. Për ta parafruar kuptimin e kësaj ndezje. Ë çës se ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka thonë Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem, "Ku zjarri juaj i kësaj bote që ju e ndezni." Nuk ka as ndezje e thjeshtë, po zjarri i kësaj bote, kimi po në përfuratë mdhaja, në për në për fabrikat e mdhaja, çfarë zjarri ndezat i ndezati, të mmershë? ose kur ndezit edhe e kaplen flaka një vend, zjarit të mërshën, dhe me temperatura ekstremet larta, që nuk mund të paramëndën, një lu asë të jafruhet, le më të hudhët nëte, në jetën e kësoj bote. Muhammedi së lëllësëm ka thënë, në rukum hadhihi, kë zjarë i uajnë këtë bot, është pjesa e 7-10 e ati zjarit që është ati jafën. Do të sotë që të ndezit zjarit në këtë bot, Edhe gjashdhët e nën herë Gjashdhët e nën feshë më të e për Aja të të është me i ndezër Andaj nga fuqia e ndezjes E ka mor amin e sëjrë E ka mor amin e sëjrë E dikush kër e këpëtojnë këtë ndezje Po njëri si po u gjujka atë i majnërë Po shkojka Allah o të gjellë ola Ju thët njerëzve Se atje La je mutu fiha Vo la jahja Nuk vdes atje Japë Allahu komponent të gjallërisë Djekët, a mëzdes Do të të nuk Nuk e mbyt zjarëj, për e dënen Ola jahja E asë nuk jetën, asë as jetë Asë kësit duhet, nuk është e jo jetë Ane asë nuk vdes E asë nuk jetën, mbetet do të të për gazep Si kërët popële ojtë, në dënime Allahu në arruajt Andaj, këzjarë i ndezur fërt Do të të është Një cilësi e që Zotë Gjellewala në ka të rjekur vërejten nga aja për Gjithashtu e kamen el-gjahim Pe emreve të gjenimit dhe është el-gjahim E qka është el-gjahim? Gjahim, Gjahim e ka kuptimin e një vendi të denimit të të mershëm Dohë ku një vend është mos vetët është Dohë një vend të mershëm është përmenajt Të mershëm është denimit dhe me ketë kuptimet e të mirë e që i mërë, është kuptimi e fëllës e lëgjahime, ndaj në gjëhnem të nërëllëzër, kur gjëtë mirë nuk ka, azë gjëtë rëhatësme nuk ka, azë gjëtë për shtatësme për njërin s'ka, krejtë që ka ka atje është vendosur për dënim, krejtë që ka ka atje është vendosur për të mërë, dhe për emrave të gjëhnemit është gjithë ës është përmanë në dhe dhe sotërën në Koran Ma selleke kum fi sekar Në surën Muddethir Allah u gjellë e ola Në surën Muzembil Allah u thët Ma selleke kum fi sekar Apo Qëpar usull juve në sekar Qëka ju pruni këtu Pse i njërë të Ata të të një përmanin pëse i ka pru këtu Mirë po E ka mërtur Allah u anën Gjehnim me sekar E qëka është sekar Gjëtë është dhëtë është një emërtim i një vendi me temperaturat e larta. Përnda e dhe Arabët në jetë në përndërshme kur është ditë e nëzitë, shumë vapë, shumë e nëzitë, apo e quajnë ditë, se karë ditë, do, do të me temperaturës këllartë e pa paramëndushme, apo dhe qëka gjendje i ashtë zakëndshme. Ande dhe t'jënë temperaturat e larta, jashtë përseptimit njëzorë, jashtë mundësis me kuptu me jetë në kësaj botën. Normalisht kë unikosh thepëndimin. Ne po flasim për xhenemin që ekziston realisht edhe që mund të jetë përfundim i ndokujt që nuk i është përshtatur mësimeve dhe rregullave. Por mbetet të flasim edhe për xhenetin. Prandaj kam dhënë përparësi të klasës për xhenemin që përmbyll vetë me përfundimin e mirë me me xhenetin dhe të na bëtin kujtimet e mira për xhenetin më mirë sesa për xhenemin, në fakt. Mir po Duhet të flasim për, për gjëhnimin nga se egzistan Që të kujdesim dhe të ruemi për ti Kjo është një hyrja për gjithshme që ka të bëj Me tri baza themelore në me që ndërtoat gjëhnimi Dhe gjithashtu të ndërru nëzër që ka të bëj me emrët e gjëhnimit Maljani veç për fund të thom një fjallë më rëndësi Aja është sa Gjëhnimi nuk është vetëm vendënimi Nuk është vetëm vënë po shtrim edhe në çmimin që do ta prëtojnë njerëz të caktuar, thash ata që kanë refuzuar gjenetin, ata që kanë refuzuar shpërblimin, nuk duhen shpërblim. Jo që kanë thënë gueris nuk po dojmë, apo po jeta e tyre ka refuzuar. Mënyra e, e së si cilës tyre ka refuzuar, veprat e tyre kanë refuzuar, ata nuk duhen me shkuhën gjenat. Gjenimi nuk është vetëm vënë dënimit, por çka është? Filë e mërë të nërëzër, gjenim është një vend ku njëriju sotë që është knasht njët në kësaj botën, sotë që ka përretu knetsije dhe shkurta, a fat shkurta, e gzime e kësëmërat, është një vend që njëriju posa të preknë te, apo? posa të preknë te, është karakteristikë e gjenimit se vetëm një prekje e ti i aharan njëriju të gjithë dhe begatit e kësaj botën. Pra ndaj sikur se ka një hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se ditë gjykimit do sillet njeriu më i begatuar nitë tek kësaj bote. Do të thotë është për njerin që ndoshta më shumë ti u knohej këtë botë, edhe në pasuri, edhe në autoritet, edhe këtyre ran gjithçka. Por i ka keq përdor të begati. Në mohëm e në mendje madhësie, e në padrejti, dhe këtë njeriu Allahu xhallaula pa dyshim se e dënon dhe pas sa afut Allahun xehnem këtë njeriu vetëm një futje të shkurtër. Një zhytje shumë sipërfaqore e fuq dhe nxirr. Ai thotë ja Abdi, hel katt, jam, "A e raitë në ai min qat? Aurobium e knaç në herë. Ky është një më i begatuar, ha. Ky është një që më shumë ti këtë botë ka shtitë të ka humbur e ka piu knaç." Mirë po fatkësisht në Mohim dhe rebelim dhe mëkatë. Ai thotë Allahu Azza wa Jall, "A e knaç në herë? A ka ponë në herë mirë, a e gzuon në herë?" Thotë Korozat kërësëm kënaqë. Thash përëmënë një vëni cili, aja vlenë dhe më thonë një riu, njëtë në kësaj bote, të kalanë në rebeleme më kateme, duke u shfrenu me knasit e ndryshme të kësaj bote, jo në drejtim në dur, aja vlenë gjitha këto me i pretu, që nesër me një zhytje si përfacore, dhe të shpejt të gjitha këto me harru. E pasë asaj, dënimi dhe mshëmë. A në disa njërë fatë kësishë thonë se Mu knaxë këtë botë tani edhe pse hiki Apo? Ska gajla, aftër Te ke fundit knaxën dikën bila, aftër Mos harrë se nuk ka knaci Pas prej kësë gjëhnimit atëm Ska mu aftër Ose disa thonë, apo Se në gjëhnim ka me shku kënktarët e artisët Në nërrimet atje, apo E Allah o gjëllë ola thonë në kuran Apo? Sëtë nuk ju bënë punë Lenë jenë fa okumuljohme Apo, sot nuk ju krym pun. Nuk ju krym pun. Qka su krym pun? Enne ku fill adhabi mushterikun. Fakte që jeni bashkoresh duke enda gjëhenimin su krym pun aftër. Apo, apsuletesht si bjen men kujt me po atë jetin atje osa atë keqen. Unë i përmenat dhe kategoriju që këta kanë me shku këtë gjëhenem. Apo, flasë, njetë ka njere, apo, kanë dëshirë, thëtë, po shkaj masit i, po shfrenuon, apo, po i sikur se kuj, kësë më radh Ja be çitojn jenem kënaqëseve këtu rrok skoknë tin xhennëm atë. Ji po të si emrat e tij, sesi emrash më të tmershëm se tjetri. Skoknë tin si xhennëm atë. Absolutisht, kur djon janam në qoaç të bëratat. Dhe vetë emrat e ia vënë kuptos organi i parahasëm, vënë tmershëm. Prandaj duhet besimtarit të ruajt, besimtari të, të kujdesat dhe të bënd dua sikur se kalut pejgamberin sa sem Allahu xelallahu ala e kalut vërtetësisht. Që Allahu të ruaj nga gazjori i gjëhnemit përshka këtët mërët dhe friksimeve dhe dhërime të rapta që njështë i përjetojnë atje. Ka dhe mësimit të tira që jam për gjëhnemit, por që është pësët të varzojme në shalën të takimet të arshma. I dhe tëre Allah në ruajtë nga vepr të banur të gjëhnemit, nga fjallët e tjura dhe në ruajtë nga zjarë i gjëhnemit. U sëllu Allah, mëllu Allah, mëllu Allah, mëllu Allah, mëll